Kapitola 17. Barbarská mazanost. Dny ubíhaly rychle, jak už to chodí, když je mnoho toho, čím jsou naplněny. Vašet mě dál učila, a já se plně soustředil na to, abych byl chytrý a pozorný student. Naše milostná setkání pokračovala a prolínala se s mým výcvikem. Nikdy jsem je přímo nevyvolával, ale Vašet pozdala, kdy se má pozornost rozptýlila a pokaždé mě zatáhla do křoví. Aby si zvyčisil tu svoji barbarskou hlavu, říkala. Předem a potom jsem se cítil trochu nepříjemně. Během aktu jsem ovšem žádnou úzkost nevnímal. Zdalo se, že vaše je také spokojená. To jest, nevypadalo to, že by jí příliš zajímalo všechno, co mě naučila Felurian. Nestála ohravý přečťan a i když ocenila tisíc rukou, neměla dost trpělivosti, a tak jsme obvykle spíš končili u 85 rukou. Že obecně vzato, jakmile jsme popadli dech, už se soukala do svého červeného oděvu a připomínala mi, že pokud budu dál zapomínat vytočit patu vně, můžu se na tvrdší úder než nějaký šestiletý kluk. Netrávili jsem však svašet veškerý svůj čas. Když měla jinou práci, nakázala mi procvičovat ketan, rozdímat nad letany nebo sledovat cvičné zápolení jiných žáků. Někdy večer nebo odpoledne mě prostě poslala pryč. Tak jsem chodil na výpravy po okolí a postupně zjišťoval, že Haert je mnohem rozlehlejší, než jsem původně myslel. Rozdíl spočíval v tom, že domy, dílny a obchody netvořily zřetelný zluk, ale byly rozstroušeny na prostoru několika čtverečtých mil skalnatých úbočí. Záhej jsem objevil lázně. Totiž vaše mě tam poslala s doporučením, ať za sebe smiju barbarský pach. Byl to úplný div. Rozlehlá kamenná budova postavená přímo nad něčím jako přírodní horké prameny nebo s úžasně vybudovaným potrubím. Necházely se to místnosti plné vody a menší místnostky s párou. Hluboká jezírka na máčení a velké mosazné vany na drhnutí. V jedné místnosti byl bazén, v němž se dalo i plavat. Po celé budově se a demové a výsily se bez ohledu na věk, pohlaví a stav oblečení. Nepřekvapovalo mě to tolik jako před měsícem, ale stejně jsem si musel chvíli zvykat. Nejdříve přišlo zatěžko těžko necivět na prsa nahých žen. Později, když už to pro mě nebylo až tak nové, jsem se zase musel vyhýbat pohledu na jizvy na tělech šoldnéřů. Dalo se snadno poznat, kdo obléká červenou, i když byli všichni svlečení. Než bych musel těžce potlačovat nutkání zírat, raději jsem sem chodil brzy ráno nebo později v noci, když byly lázně celkem prázdné. Přicházet a odcházet v nezvyklou dobu nebylo nic těžkého, jelikož na dveřích neměli zámek. Lázně byly otevřené pro každého. Každý si mohl vzít mídlo, ručníky a svíčku. Jak mě prozradila vašet, lázně provozovala škola. Našel jsem také kovárnu, když jsem šel po zvuku kového řinčení, muž, který tam pracoval, byl příjemně povídavý. Ochotně mi předvedl své nástroje a řekl mi jejich ademské názvy. Když jsem věděl, po čem se dívat, zjistil jsem, že nad dveřmi dílen a obchodů vysí tabule. Na kusech dřeva bylo bydito nebo navalováno, co se prodává uvnitř. Chléb, byliny, sudy. Na tabulích nebyla slova, což pro mě bylo štěstí, protože jsem o ademském písmu neměl ani ponětí. Navštívil jsem lékárnu, kde mi řekli, že nejsem vítán a krejčího, kde mě naopak přivítali vřele. Utratil jsem něco ze tří rojalů, které jsem ukradl za dvojenové šaty, neboť ty, které jsem měl, už nesly známky všech mil, jež jsem v nich urazil. Pořídil jsem si košile a kalhoty tlumených barev podle zdejší zvyklostí v naději že mi pomohou lépe zapadnout. Stával jsem mnoho hodin pozorováním mečového stromu. Nejdřív na základě vašetina příkazu, ale zanedlouho jsem zjistil, že mě to k němu táhne, když mám chvilku času. Jeho pohyby působily hypnoticky a uklidňovaly. Občas se mi zdálo, jako by větve psali na nebe a hláskovali jméno větru. Vašet dodržela slovo a našla mi partnera pro cvičný boj. Jmenuje se Zolean, řekla mi usnídaně. Sezdávíte se v poledne u bečového stromu. Měli by se z dopoledne co nejlépe připravit. Konečně, můžu ukázat, co ve mně je. Můžu zděřit své sídy s někým, kdo je na mé úrovni. Skutečný souboj. Pochopitelně jsem drazil k mečovému stromu brzy a když jsem je viděl přicházet, na okamžik se mě zmocnila panika, protože mi připadalo, že ta drobná postava po boku vašet je pente, žena jež porazila šehin. Potom jsem si uvědomil, že to nemůže být pente. Postava vedle vašet byla malá, ale vítr odhalil štíhlé, hrovné tělo bez pentiných křivek. Kromě toho měla na sobě jasně žlutou košili, ne červenou. Potlačil jsem bodnutí zklamání, jež bylo samozřejmě pošetilé. Vaše ctí byla, že mi přivede rovnoceného soupeře. Ovšem, že nemohlo jít o někoho, kdo už oblékl červenou. Blížili se a moje vzrušení zaprskalo a zaslo jako svíčka. Byla to malá dívenka. Ne čtrnáctiletá nebo tak nějak. Skutečně holčička. Podle mého odhadu jí nemohlo být přes deset. Byla hubená a sahala mi stěží po poprsa. Tváři, měla obrovské šedé oči. Cítil jsem se pokořen. Nevykřikl jsem na protest jedině proto, že by to vašet považovala za nevýslovně hrubé. Seleán tohle je kvot, pronesla vašet ademsky. Dívenka se mě změřila hodnotícím pohledem, pak bezmyšlenkovitě udělala půl kroku dopředu. To byla poklona. Považovala mě za dostatečnou výzvu, aby ke mně přistoupila blíž a mohla mě v případě potřeby udařit. Byla blíž, než by si stoupil dospělý, protože byla menší. Zvořilý pozdrav, ukázal jsem gestem. Seleán mi ho oplatila. Snad jsem si to jen představoval, ale připadalo mi, že úhel jejich rukou naznačuje zvořilé neposlušný pozdrav. Pokud to vaše zahlédla, nepoukázala na to. Přeju si, abyste vy dva spolu bojovali, řekla. Selian si mě znovu prohlédla, v půzké tváři typicky ademsky netečný výraz. Pítr se jí opřel do vlasů a já zahledl na půl zhojený šrám, který se táhl od obočí až k vlasům. Proč? Zeptala se chladně. Neměla strach. Spíš to vyznělo tak, že jí nenapadá žádný důvod, proč by se mnou měla bojovat. Protože byste se mohli jen od druhého lecos naučit vašet. A protože to říkám. Ukázala mi. Dávej pozor. Selean je výjimečně dobrá v Kytanu. Má leta zkušeností a snadno může čelit dvěma dívkám své výšky. Dvakrát poklepala Selán po rameni. Varování. Kvót je ovšem v Kytanu nováček a má se ještě co učit. Ale je silnější než ty. Vyšší a dál dosáhne. Taky je barbarsky mazaný. Podíval jsem se na ně byl jsem si jistý, jestli se země utahuje nebo ne. Další věc je, pokračovala vašet kselian, že až vyrosteš, budeš nejspíš stejně velká jako tvá matka, takže se musíš učit bojovat s lidmi většími než jsi ty sama. Dávej pozor. Dále, kvot ještě nezná dobře náš jazyk a kvůli tomu se mu nesmíš vysmívat. Dívka přikývla. Všiml jsem si, že vašet neurčila, že se mi nemá vysmívat z jiných důvodů. Vaše se napřímila a promluvila formálněji. Nic se záměrem poranit. Zvedla prsty a zopakovala pravidla, která mě naučila, když jsme začínali s bojem beze zbraně. Můžeš udeřit tvrdě, ale ne úskočně. Opatrnost u hlavy a šíje a žádné údery s kočím. Jste oba zodpovědní za bezpečí soupeře. Když jeden z vás získá jednoznačnou výhodu, nepokoušejte se jí zlomit. Dejte signál a považujte to za konec zápasu. Tohle všechno znám? řekla Selean. Podráždění. Vyplatí se to zopakovat, pravila Vašet. Přísné pokárání. Prohrát v boji je odpustitelné, ztratit sebovládání nikoli. Proto jsem tě přivedla sem, místo za nějakým malým chlapcem. Zvolila jsem snad špatně? Seleán sklopila oči. Omluva, lítost. Rozpočité přijetí. Vašet nás oslovila oba. Z nepozornosti ublížit druhému nepatří do letany. Neuměla jsem si představit, jak do letany zapadne, když porazím desetiletou holčičku, ale to jsem si nechal pro sebe. S tím, kdo nás vašet nechala, přišla ke kamenné lavici nějakých 40 stop od nás, kde už seděla nějaká žena v červeném. Selean udělala směrem k jejím zádům složité gesto, které jsem nepoznával. Pak se obrátila ke mně a prohlížela si mě. Jsi první barbar, se kterým budu bojovat, řekla po chvíli. Jste všichni takhle rudí? Zvedla ruku ke svým lasům, aby objasnila, co má na mysli. Zavrtěl jsem hlavou. Nemnoho z nás. Zaváhla, potom natáhla ruku. Můžu si sáhnout? Skoro jsem se usmál, ale včas, až jsem se zarazil. Sehnul jsem hlavu, aby je na mě dosáhla. Seleán mi rukou prohrábl vlasy. Promnula si je mezi palcem a ukazováčkem. Jsou jemné. Maleňko se zasmála. Ale vypadají jako kov. Pustila moje vlasy a ustoupila do formální vzdálenosti. Ukázala zdvořilé díky, pak zvedla ruce. Jsi připraven? Nejistěji jsem kývl a také jsem zvedl ruce. Nebyl jsem připraven. Selán vystřelila ku předu a překvapila mě. Její ruka vyrazila přímo proti mým slabinám. Čistě instinktivně jsem se přikrčil, takže mě zasáhla do břicha. Naštěstí jsem už věděl, jak přijmout ránu a měsíc tvrdého cvičení mě řádně spevnil břišní svaly. Stejně jsem měl pocit, jako by mě někdo praštil kamenem a věděl jsem, že do večeře tam budu mít modřinu. Skrčil jsem nohu a zkusil jsem kopnutí. Chtěl jsem vědět, jak moc je lekavá a doufal jsem, že ji přiměju k ústupu, abych si obnovil rovnováhu a mohl využít svého dalšího dosahu. Myšlo najevo, že Silán není vůbec lekavá. Neustoupila. Naopak, proklouzla mi podél nohy a udeřila mě na plochu do svalů nad kolenem. Kvůli tomu jsem při došlapu zavrávovral, ztratilo rovnováhu a Silán se odstla tak blízko, že by na mě mohla vylést, kdyby chtěla. Spojila ruce, zapřela se nohama a udeřila mě mlácením obelí. Síla útoku mě srazila dozadu. Díky husté trávě to nebyl nějak tvrdý dopad. Překlujeli jsem se, abych se dostal dál od ní, vyskočil jsem na nohy. Selian mě pronásledovala a provedla vržený blesk. Byla rychlá, ale já měl delší nohy a dařilo se mi ustupovat nebo zablokovat všechno, co na mě mrhala. Předstírala kopnutí a já jí na to skočil, čímž jsem jí dal příležitost uvěřit mě nad koleno do téhož místa jako předtím. Volalo to, ale tentokrát jsem nezekolísal, jen jsem ustoupil stranou a dozadu. Pořád po mě šla, Neudamná a nechtivá. Až ve spěchu udělala chybu a nechala ve své obraně díru. Přes ty modřiny a pád, které mě už způsobila, jsem se nemohl přimět tvrdě udeřit tak drobnou dívku. Věděl jsem, jak můžu uhodit tempyho nebo Vašet, jenže Selian byla takový tenký proutek. Obával jsem se, že bych jí ublížil. Říkala snad Vašet, že jsme zodpovědní za bezpečí soupeře, tak jsem ji raději chytil do šplhání po železe. Levou rukou se minul, ale dlouhé vevné prsty mé pravičky se jí ovinuli kolem utlého zápěstí. Neměl jsem jí plně podrobenou, ale teď šlo o cílu a v tom jsem nemohl prohrát. Už jsem jí držel za zápěstí, stačilo chytit její rameno a měl bych jí ve spícím medvědu. Seléan udělala zlomené holva. Nebyla to ale verze, kterou jsem se učil já. Ta její používala obě ruce... Udeřila a vykroutila se tak rychle, že mě ruka zabrnila a než jsem se zpamatoval, byla prázdná. V zápětí mě se lán za zápěstí, zatáhla a současně mě plynulým pohybem kopla do nohy. Naklonil jsem se, noha se mi podlomila a už mě má soupeřka hodila na trávu. Tohle přistání nebylo nijak měkké, spíš jsem otřesaně žuchl na zem. Dopad mě úplně neochromil, ale na tom už nezáleželo, protože se se natáhla a dvakrát mi poklepala na hlavu. Tím dávala najevo, že kdyby chtěla, klidně mě mohla omráčit. Převaloji jsem se a sedl si. Na několika místech jsem cítil bolest a má hrdost utrpěla vážná zranění. Ale ne zase tolik. Čas strávaný s tembem a vašet mě naučil ocenit umění a Selian byla v Kytanu opravdu vynikající. Tuhle verzi zlomeného hlavy jsem ještě neviděl, řekl jsem. Saleán se uculila. Byl to jen maličký úsměv, ale zaleskly se v něm její bílé zuby. Ve světě ademských nehybných obličejů to bylo jako sluníčko, když se vynoří z mraku. Ta je moje vlastní, prohlásila. Mimořádná hrdost. Zamaž jsem to vymyslela. Nemám dost síly, abych použila běžný způsob proti matce nebo někomu tvé výšky. Ukázala bys mi to, požádali jsem. Selan zaváhala, pak postoupila dopředu a zvedla ruku. Chytně za zápěstí. Uchopil jsem jí pevně, ale ne příliš krutě. Zopakovala hmat jako kouzelnický trik. Obě její ruce se myhly vzduchem a mně zůstala prázdná pálicí ruka. Znovu jsem se natáhl. Povavení. Mám pomalé barbarské oči. Mohla bys to zopakovat ještě jednou, abych se to naučil? Celéan pokrčila rameny. Nezúčastněnost. Jsem snad svůj učitel? Měla bych poskytovat něco svého barbarovi, který mě ani neukáže v boji udeřit? Zvedla bradu a odvrátila pohled k mečovému stromu, ale hravně po mně střelila očima. Uchechtl jsem se a vyskočil jsem na nohy. Znovu jsem natáhl ruce. Zasmála se a otočila se ke mně. Na toho! Tentokrát jsem byl připraven a už jsem věděl, co dokáže. Nebyla to žádná křehká květinka. Byla hbytá, odvážná a průbojná. Tak jsem začal utočit. Využívá je svých dalších nohou a rukou. Vrazil jsem s dívčím tancem, ale ona uhnula. Ne, lepší by bylo říct, že mi uklouzla. Ani v nejmenším přitom nestratila rovnováhu a nohy se jí hladce proplétaly vysokou trávou. Pak náhle změnila směr, přistihla mě mezi kroky ale chce mě vychýlila. Předstírala úder do slabin, na čemž mě znovu zmovila rovnováhy obrácením mlínského kamene. Zavrávoral jsem, ale podařilo se mi udržet se na nohou. Snažil jsem se vyrovnat, ale znovu se o mě otřela mlínským kamenem a ještě jednou. A znovu. Pokaždém mě postrčila jen o pár palců, ale díky tomu jsem se bezbozně kymácel a ustupoval, až se jí povedlo nastavit mi nohu, překodit mě a hodit na záda. Než jsem dopadl na zem, už mě držela za zápěstí, v zápětí už mi skroutila paži do na dobu. Tím mi přetiskla obličej do trávy a nepříjemně mi tlačila na zápěstí a rameno. Na okamžik jsem zvážil pokus o osvobození, ale jen na vteřinu. Byl jsem sice silnější než ona, ale celý vtip hmatu jako břečar na dobu a spící medvěd je v tlaku na křehké části těla. Nepotřebujete moc síly, když utočíte na větve. Vzdávám se, řekl jsem. V pademštině se to říká s nás. Veh. Staný zvuk, když lapáte po dechu, jste vyčerpaný nebo bolestivě zkroucený. Poslední dobou jsem si na to dost zvykl. Celán mě pustila a ustoupila. Pozorovala mě, jak si sedám. Opravdu ti za moc nejde, pravila s krutou poctivostí. Nejsem zvyklý mlátit malé holky, řekl jsem. Jak bys na to mohl být zvyklý, zasmála se. Aby jsi na něco zvykl, musíš to dělat pořád dokola. Myslím, že jsi ještě nikdy neuhodil ženu. Podala mi ruku. Chopil jsem se jí, jak nejladněji jsem dokázal. Pomohla mi na nohy. Totiž tam, odkud pocházím, není správné zápasit se ženami. Tomu nerozumím, řekla. Může tam nesmějí bojovat na stejné místě jako ženy? Chtěl jsem říct, že ženy u nás většinou vůbec nebojují, vysvětlil jsem. Celán zakoužila zápěstím, otevírala a zavírala ruku, jako by měla na dlaní hlínu a bezmešlenkově se jí snažila zbavit. V rukomluvě to znamenalo nechápavost, něco jako zmatené zamračení. Jak se ale můžou zlepšit v ketanu, když necvičí? Tam, odkud jsem, ženy vůbec nemají ketan. Přemouřila oči, pak se jí tvář rozjasnila. Asi chce i říct, že mají tajný ketan. Pravila s aturským výrazem pro tajný. Když měla obličej klidný, celá se tetylila vzrušením. Ketan, jaký znají jen oni, jaký muže nesmí vidět. Siléan ukázala klavici, kde seděly naše učitelky a nevšímali si nás. Vašet má něco takového. Mnohokrát jsem jí žádala, aby mi to ukázala, ale ona nechce. Vašet zná jiný ketan? zeptala jsem se. Siléan kývla. Cvičila se ve cestce radosti, než přišla k nám. S vážnou tváří se ohlédla, jako by mohla získat tajemství jiné ženy čirou silou vůle. Jednou tam půjdu a naučím se ho. Budu potovat tak dlouho, až budu znát všechny druhy ketanu. Naučím se tajné cesty stuhy a řetězu a pohyblivého jezírka. Naučím se z radosti a vášně a překážek. Budu znát všechny. Když tohle řekla, znělo to jako nějaký dětský rozmar, nějaké denní snění o tom, jak sní celý dort. Ani se nevychloupala, spíš jako by jen popisovala plán, na který přišla sama a podrobně ho promyslela. Říkala to s tichou vášní. Skoro jako by prostě vysvětlovala, kdo je. Ne mě. Vysvětlovala to sobě. Obrátila se zpátky ke mně. Do tvé země půjdu také, pokračovala. Rozhodně. Naučím se barbarský ketan, který před vámi ženy tají. Budeš zklamaná, řekl jsem. Není to tak, že bych se špatně vyjádřil. Znám slovo tajný. Chtěl jsem říct, že tam, odkud pocházím, ženy prostě většinou nebojují. Seléan znovu udíveně zakroužila zápěstím. Pochopil jsem, že musím mluvit zcela jasně. Tam, kde jsem žil, většina žen v životě nevezme meč do ruky. Většina z nich vyroste, aniž by věděla, jak někoho udeřit rukou nebo čepelí. Nevědí nic o žádném druhu ketanu. Vůbec nebojují. Poslední slova jsem zdůraznil gestem silného popření. Zdálo se, že mi konečně porozuměla. Skoro jsem čekal, že se zatváří zděšeně, ale ona místo toho jen stála, tvář i ruce bez výrazu, jako by nevěděla, co si o tom myslet. bych jí právě sdělal, že naše ženy nemají hlavy. Nebojují? septala se s pochybami. Ani s muži, ani mezi sebou navzájem, ani s nikým jiným? Přizvědčil jsem. Nastalo dlouhé, dlouhé ticho. Čelo se jí svraštilo. Viděl jsem, jak si to myšlenku pokouží vztřebat. Zmatek, zděšení. Tak co dělají? Vyhykla nakonec. Pomyslel jsem na ženy, které jsem znal. Molu, felu, neby. Spoustu věcí, odpověděl jsem. Musel jsem improvizovat a obcházet slova, která jsem neznal. Dělají obrazy z kamene. Prodávají a kupují peníze. Píšou do knih. Saleán se očividně uklidnila, když se jí to vyjmenoval, jako by se jí ulevilo, že ty ženy v cizině ošizené oketan, nejsou rozázené po krajině jako mrtvoli bez kostí. Mléčí nemocné a zraněné. Hrají, málem jsem řekl, hrají hudbu a zpívají písně, ale včas jsem se zarazil. Hrají hry a sejí pšenici a pečou chleba. Salán se dlouze zamyslela. Raději bych dělala tohle všechno, a ještě k tomu bojovala, prohlásila rozhodně. Některé také bojují, ale většina lidí si myslí, že to není podle letany. Použil jsem obrat podle letany, protože jsem nevěděl, jak ademsky vyjádřit patřičné chování. Celéan naznačila ostré zavržení a výtku. Užasl jsem, jak moc mě to bodlo od téhle dívenky v jasně žluté košili, než kdykoliv od Tempyho nebo Vašet. Letany je všude stejné, pravidla pevně. Není jako vítr, který se od místa k místu mění. Letany je jako voda. Zareagoval jsem bez přemýšlení. Samo se nemění, ale mývá různý tvar podle různých míst. Je to řeká i déšť. Nevyvěj mě probodla očima. Nijak zvlášť zuřivě, ale od někoho ademů to mělo stejný účinek. Kdo jsi, že můžeš říct, čemu se letany podobá a čemu ne? A kdo jsi ty, že to můžeš dělat? Seleán na mě chvíli hleděla mezi světlým obočím náznak vážné vrázky. Pak se veselě rozesmála a zvedla ruce. Jsem Selean prohlásila. Mám vatko je z třetího kamene. Jsem rozená Ademka a jsem ten, kdo tě hodí na zem. A slovo dodržela.